Nordfjordur régen. A Nordfjordur rövid fjord, alig egy habozásnyi, viszont ezer méternél is magasabb hegyek veszik körül, némelyikük pereme borotva éles, és hasadékaik kiáltáshoz hasonlatosak. A régi idők telein a hó és a szélviharok miatt senki nem volt képes eljutni ide, leszámítva a halált, meg elvétve egy-egy kimerült vidéki levélhordót. A fjordtól induló völgy azonban hosszú és gyönyörű, zöld, mint a mennyország nyáron, csörgedező patakokkal, zümmögő legyekkel, gázló madarak zenéjével. A neve az azaz hóvölgy, mivel télen itt olyan mély a hó, hogy eltemeti a házakat, eltemeti az életet. A fjord alig egy habozásnyi, mint ami éppen csak elkezdődött, és a népán súlyos orma őrzi. A hegyé, amely feltartóztatja a viharokat és lecsendesíti a világot. Az éjszakák errefelé néha annyira némák is szélcsendesek, hogy a fjord megtelik angyalokkal, a levegő pedig angyalszárnyak látsúhogásával. Ilyenkor úgy tűnik, soha többé senkiért nem jön már el a halál. A Nordfjordur a Nordfjordur öbölből kiinduló három fjord egyike, és sokáig semmi sem utalt arra, hogy itt egyszer egy igazi falu lesz, arra meg főleg nem, hogy 1500 fős település. A talaj köves, laza, hegyről lefutó patakok szabdalják, telente pedig lavinák temetik fehér haláluk alá a rossz helyre, talán túlságosan a hegyoldalba épített házakat. A 19. század végén mintegy harminc ház állt itt, közel száz lakossal, akik halászatból éltek, néhány birkával, talán egy-egy tehénkével. Egy kereskedő is lakott még itt, de ő is szűkös életre számíthatott. 1898-ban azonban a neves természettudós Bjarni Sájmundson halászati kutatásokat végzett Izland Dán kormányzója számára a keleti fjordokban, amelyekről részletes összefoglalót is készített, és a következő évben az Andvári folyóiratban meg is jelentetett. Ebben az áll, hogy Nordfjördur halászatra csak alkalmas. Egyrészt azért, mert a fjord rövid, nem kell sokat evezni a halászterületig, ha csak nem a mélyebb vizeket akarnán elérni. Ugyanakkor védve van az erős hullámzástól, továbbá az északi széljárástól is, mivel a Barcness félsziget csúcsa éjszak felé messzire benyúlik a tengerbe. A tanulmány megjelenése után a falu hirtelen növekedésnek indult, terjeszkedni kezdett és néhány év alatt élénk halászatot folytató településsé változott. Nesparp, a későbbi Neskaubstadur története, az ott élő haló emberek sorsa, csókjaik, sértéseik, öleléseik, és elfolythatatlan zokogásaik, és egyúttal jegész története is ennek a természettudós, Bjárnyi által írt és az Andvári folyóiratban megjelent négy sornak köszönhető. Az élet szabakból nő ki. A halál viszont a hallgatásban lakozik. Ezért kell folytatnunk az írást, ezért kell mesélnünk, ezért kell versorokat és káromkodásokat marmolnunk, mert így még egy ideig még távol tarthatjuk a halált.